Tack Herre att vi får fira gudstjänst. Kom och var centrum också. Nu när vi öppnar Bibeln och läser ditt ord tillsammans och lyssnar. Tala till oss Herre, jag ber dig. Använd mig att få säga något som kan vara viktigt för oss alla, var och en. Att någon av alla får någonting att ta med sig ifrån den här gudstjänsten. Jag tänkte att vi ska läsa lite grann i korus. Det är så gott att få läsa tillsammans och jag tror att Mats har fått fram kolosserbrevet 1. Skulle vi kunna stå upp, vi läser de här första versarna stående, Guds underbara ord om Jesus som centrum utav allt. Och jag bara repeterar, hör ni dåligt där uppe på sidan så... Får ni flytta er mera mot mitten för det hörs bättre här och fram. Ni hör att jag pratar nu va? Ja, det är bra. det är bra. Då läser vi tillsammans från Kolosserblivet 1 och 13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt. Tron förstar och herradömmen. Härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt. Och allt hålls samman genom honom. Varsågoda, sitta. Och så läser jag några versar till för er. Som ni inte har med på skärmen här. Men ni kan lyssna vidare. Och han, Jesus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 I kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom. Både på jorden och i himlen. Och bara en liten kommentar som jag kommer att tänka på. Jag beundrar väldigt mycket den amerikanske missionären och författaren Stanley Jones. Han var indienmissionär och jag är ju... Uppväxt som missionärsbarn i Indien och har arbetat en del som missionär i Indien också. Och Han grundade den kristna ashramrörelsen där jag har varit verksam. Där man har så att säga, kortare eller längre läger med bibelundervisning, lovsång, förbön, själavård och så vidare. Och så vidare. Och han säger i en av sina böcker att eh, apropå det här bibelordet att allt är skapat genom Jesus och till Jesus. Så säger Stanley Jones: Det finns en riktning i hela universum in mot Jesus Kristus. Så det är inte konstigt om man längtar efter honom. Och jag tänkte: Det var på pricken där du sa, Maria: Att du liksom längtar att få möta Jesus. Ja, egentligen det är det naturligaste i hela livet att längta efter Gud och att längta efter Jesus. För vi är skapade genom honom och till honom. Jag sa att jag var missionärsbarn, uppväxt i Indien och jag busade mycket. Men innan jag han blev tillräckligt gammal för att busa så fanns det ett par andra missionärspojkar i södra Indien. Och min pappa har berättat om ett hus de gjorde. De tog en sån här gramofonskiva, 78 varvare, stenkaka kallar de dem för. Det var ju en ganska tung plastskiva eh, med en låt på varje sida har jag för mig. Och så de här busiga grabbarna. Jag är ju ledsen att inte jag kan komma på så intelligenta bus utan jag gjorde mer andra saker. De borra ett litet hål. Lite, lite på sidan om hålet i skivan. Och sen satte de på grammofonen Och det kom någon ton och så kom det lite skrik och så kom det någon ton. Men det fanns ingen musik. Det fanns ingen harmoni. Därför att centrum var inte i centrum. Och vi kan aldrig vänta oss att få harmoni och musik. Den rätta musiken i våra liv. Om inte Jesus är centrum i vårt liv. Och det här brinner inom mig och jag hoppas det ska brinna inom dig också. Han, han ska vara det allt kretsar kring. Och då, då blir varje människa... Fylld av den där musiken. Vi har alla våra olika sidor och våra uppgifter. Och vi har olika lotter och livsöden. Men alla kan vi ha universumsmusik i våra liv genom Jesus Kristus. Han är centrum av allt. Gud visar sig för människan... Eh, i skapelsen, i universum. Han visar sig i sanning och i samvete. Och i regler och lagar som människor är överens om. Och han visar sig i Kristus Jesus. Det är den tydligaste gudsbilden. Men eh, många av oss. Tycker ju det är fantastiskt att vara ute i naturen. Kanske både på vintern och hösten och våren. Men varför inte på sommaren? Och liksom när vi ser allt, upptäcker allt. Alla, alla blommor, alla fåglar, allt som myllrar av liv. Visst ser vi Gud i allt detta. Man är inte riktigt normal om man inte tror att, att det finns en Gud när man ser allt detta. Hur skulle slumpen kunna ordna en sån fantastisk värld? Det vore ungefär som om, om tio möss hoppade tillräckligt länge på ett piano så skulle de spela månskenssonaten eller något annat vackert stycke. Till slut. Men när vi ser fantastiska saker med underbar design då tror vi att det finns en designer bakom, Är det inte så? Han, arkitekten av hela universum, honom ser vi, honom beundrar vi. Och det är människans frästelse i alla tider att istället för att ha Gud i centrum, ha Jesus i centrum, ha sig själv i centrum och liksom på något sätt knuffa Gud åt sidan. Det var ju det som var den ursprungliga så jag läser för dig ifrån första mosebok 3 I Edens lustgård där Gud hade skapat en perfekt tillvaro utan problem och jobb för Adam och Eva. Men så står det så här i tredje kapitlets början. Du kan läsa det här i din egen bibel nu eller när du kommer hem. Men ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen, vi får äta frukten från träd i lustgården. Men om frukten på trädet mitt i lustgården har Gud sagt, ät inte av den och rör inte vid den för då kommer ni att dö. Då sade ormen till kvinnan. Ni ska vist inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. Och så lyssnar det människan på ormens röst, för det är, det finns en lockelse i att inte ha Gud i centrum utan ha sig själv i centrum. Och det är den, det är den ständiga frästelsen. Jag tror att Guds storhet och renhet och skönhet är synlig i skapelsen på ett fantastiskt sätt. Och när vi människor erkänner vår plats som en del av skapelsen och prisar och hyllar Gud. Då, då är vi lyckliga. Ja jag repeterar ungefär samma Gud har talat och visat sig i skapelsen, i naturen, i de historiska skeendena och jag tror att han har visat sig väldigt tydligt genom sitt verk med judafolket, det är folk som Gud kallar sitt egendomsfolk som han har jobbat med genom hela historien. Gud älskar alla människor. Men han visar sin storhet genom det han gör med judarna. Och så talar han genom budorden, genom Bibeln, genom profeterna och Guds tjänare. Men så talar han allra tydligast genom Jesus. Halleluja! Man kan säga att ordet som blev kött. Ordet som blev människa när Gud själv steg ner i ett barns gestalt och blev babyn Jesus som sen växte upp till pojken Jesus och mannen Jesus och frälsaren Jesus. Där har vi den allra tydligaste Guds bilden. Och man kan säga att Jesus han är Guds Sista ord. Han är Guds sista bud. Säger man nej till Jesus, då säger man nej till allt vad Gud heter. Det ska du veta. Om du vill veta vad Bibeln säger och den kristna tron säger. Jag tycker så mycket om när Maria som är med i vår kyrka på bönemöten och alla gudstjänster säger. Hon säger på spanska, men jag har hört det här sägas några gånger. Hon säger ungefär. Att det är du som har sista ordet Gud, säger hon. Och det är väl underbart. Man kan säga att Jesus är sista ordet. Han är sista ordet. Ta emot det. Nu läser vi korus igen, Hebré brevet 1. Och från första versen till och med den tredje. Häng på.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 En del är så rädda för att säga Jesus och en del är så rädda för att be till Jesus och man ska krona till det. Men har man Jesus så har man Gud. Då har man alltihop. Har man inte Jesus då har man ingenting. Det är faktiskt sanningen. Jag tänkte på det här med avguderiet som Bibeln talar emot och som Gud har mycket elände och bekymmer med det utvalda folket, judarna. För de, de tittade ju så ofta på grannfolken och deras eländiga gudar som inte kunde göra någonting. Men först så fick man tillverka dem och sen skulle man bära runt dem och sen skulle man tillbe dem. Jag har sett så mycket avgudar i Indien, både i min barndom och som vuxen. Man, man går i procession med guden och man har guden i tempel och man offrar och man ber. Men det listigaste och farligaste med avguderiet, det är inte de där snidade bilderna eller statyerna som folk bär omkring på. Utan det är ju Det är ju detta hur vi så att säga, tänker oss Gud. Det är mycket listigare än bara att falla ner inför en gudabild och säga och tillbe av Gud och Gud och, och hylla honom. Därför att det handlar om att man så att säga, vänder sig från Guds sanning som man har inom sig, det står romabrevet 1, det är ett väldigt intressant kapitel. Det är mörkt och det talar väldigt naket och blottat om all synd och all brott och allt elände som vi människor hellre väljer än att välja Guds väg och att följa honom. Jag kan läsa några verserna från Romarbrevet 1 och 18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all och orättfärdighet. Hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Eftersom Gud är uppenbara till för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur. Genom det verk han har skapet. Därför är de utan ursäkt. Och sen har jag strukit under i mitt eget manuskript här. Trots att de kände till Gud. Prisade de honom inte som Gud. Eller tackade honom. Utan det förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Och läs gärna resten av romavbrevet 1 om allt elände som kommer av att när vi inte vill se sanningen utan vi vänder oss till lögnen så är det som om Gud säger Jaha du, du vill synda på halvfart du du ska få se hur det är att synda på helfart och så är det som om han överlämnar människan till de här, den här dåskapen och det här tokiga tänkandet och beteendet det är riskabelt att inte följa den sanning och det ljus man har inom sig var rädd om ditt samvete. Men jag har varit barnkörledare i massor med år. Jag hade två jättehärliga tjejer eh, i en barnkör i och En av dem hon var faktiskt 11-12 år. Men hon sa: När det kom otäckt på tv, då brukar jag blunda. För jag tror att det är så att om jag tittar på det för ofta, då kommer jag att vänja mig vid det. Tänk att en tolvåring kan vara så klok, va? Vi måste vara rädda om vårt samvete, rädda om de sanna bilderna vi har inom oss. Annars hamnar vi i värre ting, mina vänner. Det finns en massa missuppfattningar om Gud idag. Men om Gud är Gud, då är han ju den han är va, och bestämmer att vara. Men hur kan vi säga ungefär så här? Ja, men. Om Gud vill att jag ska tro på honom så får han väl han vara som jag vill ha honom. Vi hör hur tokigt det låter va? Är han Gud så är han ju den han är. Han bryr sig ju inte om hur jag tycker att han ska vara. En gudabild i Indien eller den kan man bära på och flytta på. Men Gud kan man inte flytta på min vän. Han är den han är. Han är. Han är evig. När folk säger min Gud dömer inte. Min Gud är tolerant. Ja, men den, min Gud, om man ska bestämma hur en Gud ska vara, då är han inte Gud. Vi är ju demokrater i Sverige. Va? Vi, har, vi är vana vid löneförhandlingar och fackförbund som förhandlar och vi är demokratiska och här är vi du och bror med alla och här är ingen för mer. Utan du ska inte tro att du är något utan vi är lika bra. Och vi ska liksom alltid vara på samma nivå som alla andra. Men vi kan inte förhandla med Gud faktiskt. Vi måste närma oss honom på hans villkor om vi vill närma oss Gud. Den som säger han får acceptera mig på mina villkor. Den människan lurar bara sig själv. Och den Gud man eventuellt hittar är ju ingen riktig Gud. Det är inte Bibelns och alltets och universums Gud. Utan det är någon påhittad Gud. Och en del säger jag, Gud är kärlek så alla kommer säkert till himlen. Gud är hundra procent kärlek, det är sant. Men han är också hundra procent helighet och renhet. Han kan inte ta det onda i sin famn. Han är beredd att rena oss från det onda om vi låter honom. Men han är lika mycket helig som han är kärleksfull. Läs gärna Jesaja 6, då Profeten såg en syn, Herren på sin tron. Och när han hade sett och hört englarna och Gud, då säger han inte ja, nu ska jag ha förhandling med Gud. Utan han säger så här, ve mig, jag förgås. För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk. Med orena läppar och mina ögon har sett kungen Herren se Och när jag hade den synda ången och den insikten om sin egen litenhet och orenhet. Då kommer en ängel med ett kol och renar honom och så får han höra. Kallelsen från Gud att gå och tala Guds budskap. Men man kan inte tränga sig på Gud. Alldeles nyss så har ju demonstranter två gånger angripit svenska ambassaden i Bagdad. Och det är svårt att... Eh, Skydda sig från terrorister och banditer och människor som nästan är villiga att själva offra livet. Bara de kan göra någonting som de tycker är bra. Men Gud kan man inte tränga sig på. Han bor i ett ljus dit ingen kan nå står det någonstans i Bibeln. Man kan aldrig bryta sig in hos Gud. Man kan aldrig säga, nu Gud ska du och jag pratas vid här och vi ska komma överens. Men den som är ödmjuk hittar Gud. Det som är så fantastiskt. Den som inser sin ovärdighet och sin orenhet och sitt behov av nåd. Den människan kommer ända fram till Gud. När vi faller ner i ånger och förkrosselse. Hur misslyckade, hur nedsolkade vi är. Då kommer vi till Jesus. Han som kallas den trånga porten och den smala vägen. Och han tar emot oss. Och när Jesus gick här på jorden så var det oftast de små vanliga syndiga människorna. Som lättast tog emot honom. Visst, han var även intresserad av de som var eh, så att säga, goda människor och kunniga i Bibeln och allt möjligt. Han, eh, men det var ju de vanliga och de små och de lite misslyckade som hade lättare för att ta emot hans budskap. De duktiga, de hade svårare att böja sig. Jesus är i centrum utav allt. Vi ska ha honom som herre. Vi ska låta honom leda oss och jag vill säga till dig om du skulle ännu inte vara en Jesu lärjunge. Alla vi kristna, vi har våra uppfattningar om vad som är bra och vad som är dåligt och ofta är det ju så att de saker som vi själva är, är dåliga på eller svaga på, de ser vi inte. Men vad andra människor gör för fel, det ser vi så tydligt. Va? Så att, vi måste bli ödmjuka mot varandra, men, men en sak är viktig. Och det är det att han måste vara Herre. Och till honom kan man komma precis där man är idag. Om du tycker att du har misslyckats med både det ena och det andra när det gäller livsföring eller, eller ärlighet. Eller vad du, vad du än har gjort. Häftighet eller eh, sexuella synder. Du kan komma till Jesus idag precis som du är. Men det handlar ju om att göra honom till Herre och att börja följa honom. Ja, jag har min vandring med Jesus. Jag har mina frästelser och mina problem. Jag har mina saker som, är, som jag får jobba med. Och jag kan inte egentligen döma dig och hur du ska leva. Men vi måste ju var och en bli en lärjunge åt Jesus Kristus och följa honom. För om vi inte är villiga att ha honom som centrum då. Då kommer vi inte fram. Nu läser vi lite igen. Eh, ifrån romavbrevet 8. Härliga under våra versar om frälsningens väg. Har vi det framme? Sköter han sig Mats där uppe eller? Bra då läser vi. Ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar.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 Tro och bekänna honom som Herre. Det hänger ihop, eller hur? Åkalla honom, bekännelse, tro, åkallan, bön, det är frälsningens väg. Jag plockade med ett par tre korta citat från första Johannesbrevet också, ni har dem. På en stjärn tror jag. Läs med mig var den gamle Johannes. Han som var en ung man när han började följa Jesus. Så han levde till han var en gammal man. Och Han är väldigt central i sin syn på Jesus. Det är Jesus som är centrum av allt. Vi läser. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv och det livet är i hans son. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. I tidningen Dagen för några dagar sedan så läste jag ett, ett referat om att någon av våra svenska baptister, baptistsamfundet är ju en del av kyrkan idag. Men världsbaptisterna hade världskonferens någonstans här för en liten tid sen. Och så var det några av våra svenska ekumenia med dem med rötter i patrikyrkan som var där. Och de förvånades och över att. Det var prat om vad Jesus gjorde. Va? Ibland kan det vara så i de här gamla kyrkorna att man talar om Herren och man talar om Guden Allsmäktige och man talar om vår Fader och så vidare. Men här var det rapporter om vad Jesus har gjort. Och vad Jesus har gjort i församlingen och hur folk har förvandlats och hur församlingar har växt. Och det var mycket tal om Jesus. Och jag tror att det är viktigt. Jag är väldigt tacksam att jag har mina rötter i pingstörelsen. Där i alla enkla eller fina kyrkor så finns det, finns det bara en dekoration i hela kyrkan. Så är det namnet Jesus på väggen eller på talarstolen eller någonstans. Jesus, det är honom vi hyllar. Det är han som är i centrum. Jesus kan knappast vara vår frälsare om han inte får vara vår herre. Jag tror att det är så att när livet kommer till sitt slut så kommer många många människor att inse att man spillde bort kanske hela livet. Men man kommer som rövaren bredvid Jesus på det andra korset. Säga, är Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och jag tror att många, många människor kommer att bli frälsta. Men att leva här på jorden, då tror jag att man, man kan inte ha Jesus som frälsare om han inte får vara vår Herre. Jesus är centrum utav allt. Det låter ju löjligt om jag säger att ska jag, jag, ska jag ska ha en bialförhandlingar med Jesus här i eftermiddag. Efter att jag har fått en god middag i mig. Och, och jag ska sitta ner med Jesus och ska säga till honom att du ska vara min frälsare. Och, men, men jag vill ta över det där med att vara herre. Men i praktiken, hur tänker vi? Vi vill gärna ha Jesus som vår frälsare och vi är lite vana att, att vår bön och vårt böneliv kanske ibland är mer att skicka ut Gud på våra ärenden än att lyssna och sedan gå hans ärenden. Men Gud är ingen springpojk och Jesus är ingen springpojke. Han är herrarnas herre. Och konungarnas konung. Och vi är hans små springpojkar och springflickor. Som med glädje går hans ärenden. Kom till Jesus och stanna hos honom. Det tror jag är viktigt. Låt hans varma ögon Träffa din själ och ditt liv. Och stanna kvar även när det gör ont. Även när du ser att det finns saker i ditt liv som inte håller måttet. Så säg till Jesus. Ja, nu vill jag inte göra som jag så ofta har gjort. Springa min väg igen. Utan jag är kvar här. och så Hjälp mig med det här Jesus. Låt mig få seger över de här svårigheterna och svagheterna som jag har. Väldigt mycket i vårt samhälle i Sverige handlar ju om sex. Va? Nästan allt Nästan allt handlar om sex. Och Den första frågan som man ställer till mig som pastor. Det är ju inte kan du lära mig att be? Eh, kan du visa mig vägen till himlen? Fast jag har predikat ur Bibeln i 50 år. Utan den första frågan man ställer. Viger du homosexuella par? Och säger jag då. Ärligt Jag kanske inte kan göra det för min samvetes skull. Då är man inte intressant längre. Då vänder man ryggen för att allt handlar idag om sex. Och allt handlar om att sex det är på mina villkor. Det är som jag tycker. Och allting är rätt och all kärlek är rätt kärlek. All kärlek är inte rätt kärlek enligt Bibeln. Korint, en storstad i Grekland, det var lika sexfixerat som Sverige idag. Att leva korintiskt, det var ett uttryck man hade och det var att leva i utsvävningar och sexuell löslighet. Där fanns det tempel till kärleken kärlekens gudinna i den grekiska mytologin. Där fanns det... Kvinnlig och manlig, tempelprostitution. Det fanns massor av varianter på sex i alla de former. De hade ju inte alla de här bokstäverna. Nu räcker det inte med HBTQ utan det ska ju vara lite, några bokstäver till. Då. Snart är det väl hela alfabetet med alla variationer som finns på, eh, på sexualitet och så vidare. Och eh, allt, liksom, allt ska vara rätt. Men tänk om allt inte är rätt. Tänk om allt inte är nyttigt. Tänk om allt inte är bra. Och så skriver Paulus så här i 1 korintervjuet 6 till de här församlingarna, till den här församlingen, som levde mitt i det här samhället. Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant. Varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Och sen, det här är det viktigaste. Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Och så står det lite längre fram i kapitlet. Fly sexuell omoral. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den sexuellt omoraliska syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt. Pris. Ära då Gud med er kropp. Och Jag misstänker att det är någon annan som tar väldigt till upp av det här. Men tro mig när jag säger till dig: Att det spelar ingen roll om du har en helt annan syn än vad jag. Berättar här och läser när det gäller hbtq-frågor och homosexualitet och homosexuell livsstil och så vidare. Och jag vill vara vän med dig. och Under årens gång och livets gång så har jag varit god vän med rätt så många som lever i homosexualitet eller som brottas med det. En del kämpar verkligen med frågorna och en del har levt i det. Och jag vill vara vän med alla. Men jag kan ju få förbehålla mig rätten att tro och tänka det jag tror är rätt. Och jag menar att du ska inte låta dig hindras att komma till kyrkan. Den här kyrkan eller någon annan kyrka. För att du tolkar de här frågorna på ett annat sätt. Kom, det viktiga är att du följer Jesus och har honom som herre. Sen har jag förtroende för att han kommer att leda dig. Han kommer att visa dig vägen. Precis som han har visat mig vägen. Jag är 76 år. Jag vet inte hur lång stund jag har kvar på jorden. Men Gud har varit med mig och lett mig. Och jag är långt ifrån fullkomlig än. Och om ni tvivlar på det så prata med min fru som är på läktaren. Men jag tror att vi ska följa Jesus. Gå hans väg. Han är med oss och han leder oss. Livet är att tjäna Jesus Kristus. Att ha honom som centrum. Kroppen är ett tempel för en helig ande. Vilken vilket budskap va? att Gud själv bor i våra kroppar. Det här är vägen för den som vill bli en kristen. Och det är vägen för oss som kallar oss kristna. Vi pingstvänner. Vi har i alla fall förut ganska ofta förfasat oss över att i svenska kyrkan och katolska kyrkan så ska man bekänna synd varenda gudstjänst. Och vi talar mer om att leva i seger och att leva i seger och synd. Men... Om vi är i andra diket och aldrig bekänner synder. Hur bibliska är vi då? då? Och jag tror att av och till så behöver du och jag som kristna människor. Sitta ner inför Gud och säga som Jesaja. Ve mig, jag förgås. Jag är en oren människa, jag bor ibland ett folk med orena läppar. Vi ber Herre Du är centrum utav allt Och vi vill ha dig som vår herre Som vår herde Som vår frälsare Som vår vägledare Jag ber för varenda en av mina lyssnare idag Och jag ber för dem som Kanske har en helt annan uppfattning I vissa frågor än vad Jag har Och vad jag har gett uttryck för här Men jag ber dig herre Hjälp alla att, att ta ställning till dig först och främst. Och säga Jesus du är min herre. Dig vill jag följa. Och så får det leda oss dit du har tänkt herre. Och jag ber om detta i Jesu namn. Nu ska vi sjunga en sång i våran sångbok. Du får texten framför dig. Som verkligen är en... Sång en bön av förkrosselse och jag vill verkligen be er alla, sjung med i den här sången.